Continuamos con máis contidos na Radio Municipal do Porriño E queremos falar hoxe dun estudo que se fixo Dende a Consellería de Emprego e Formación do Porriño Do que se extraen os postos máis demandados na zona E tamén dos sobradoiros e outras accións formativas Que se están a desenvolver no Concello do Porriño E por iso temos no noso estudo O Edil de Emprego e Formación Alejandro Lorenzo, bons días, Alejandro Olá, moi bons días Bueno, recentemente publicouse ese estudo Dos postos máis demandados aquí na zona do Porriño Con que objetivo se fixo este estudo? Pois o objetivo é, dado que neste caso por a través dos 60 empresas aleais que, que visitan as empresas diariamente dos responsables técnicos que ten a concilia de emprego do Concello de Porriño, pois é conseguir o maior número neste caso de ofertas posibles das ofertas que, que tamén poden existir e que non temos neste caso usuarios que, que teñan esa especialidade pois a través da neste caso das ofertas formativas que conseguimos das empresas que necesitan esa oferta formativa para acceder a ese posto de traballo, pois intentar capacitar aos usuarios que temos na bolsa para conseguir ese, ese posto de traballo que tan deseado por, por moitos usuarios. ¿no? Hmm. E cales son os postos máis demandados aquí na zona? Pois a través das visitas que facemos ás empresas, eh, pois, eh, postos como camareros, ajudantes de cociña, camarero de pisos técnicos de SOLIDWORK, todo no referente a aplicacións informáticas que son moi importantes, tornero fresador, eh, comerciais, que tamén existen xa o sea, son postos que realmente que, eh, as empresas non están pedindo, administrativos tamén con, con SAP, pois eh, as empresas non están pedindo, e o que intentamos é eh, sacar cursos formativos para perfeccionar a xente que nós temos e profesionalizar a xente que temos na bolsa para que accedan a ese posto de traballo que que nos demanda a empresa. Como se pode ver, hubo algúns cambios no que os postos máis demandados debido pues, a cambios na sociedade, moito relacionadas coas novas tecnologías, certo? Sí, as novas tecnologías que, que sempre parece que, que se sacaban, e eh, moita xente nos decía, bueno, pois... Parece que sempre precurso de informática, en precurso curso de, de, neste caso, avanzar un pouco en novas tecnologías, eh, sempre que se querían balancear sobre, sobre outro, outra formación para acceder ao posto de traballo, pois a novas tecnologías hoxe en día as aplicacións informáticas, especializarse iso eh, son bazas importantes e eh, ofertas que, que non están chegando de empresas. Sobre, sobre esa formación Que en este caso nos demandan eh, Non existe moito na nosa bolsa Entón hai, hai moitos que mellor teñen teñenme eh, diplomaturas ou licenciaturas ou, ou ciclos en, en informática e nós agora que intentamos eh, profesionalizar para que poidan acceder a ese posto de traballo. Mm, e facedelo como bendicías a través de cursos, verdade? Que se van a poñer en marcha próximamente? Si agora ora mesmo o que temos en marcha eh, son uns cursos de SolidWorks, estamos facendo tamén un de comercio exterior, atención ao cliente, e eh, logo tamén o de o que temos que tamén ahora que, como ben dicías antes, que, que está cambiando un pouco, pero todo depende tamén na, na zona, neste caso, na, no calendario que nos encontremos, eh, a semana santa, ahora que se acerca o verano, os postos de, de camarero tamén que vamos a facer un curso de camarero que, que fai tempo tamén que non se fai no, no Concello de Porriño, pois... Eh, e neste caso un de camarero que a demanda que temos eh, especializar e profesionalizar os, os que xa poseemos a nosa bolsa e algúns que poden neste caso formarse para, para poder acceder a ese posto de traballo eh, será un dos, dos que fagamos e tamén como de cociña de cociña e despois os diferentes que podemos eh, que solicitamos a Xunta de Galicia neste caso que son de máis horas que son os cursos de accións formativas para desempregados que solicitamos a Xunta de Galicia que neste caso son sobre empezarán agora a finales de abril principios de, de maio e eh, eh, rematarán en, en dezembro o sea, que son cursos bastante largos, unha atención sociosanitaria tanto a, a nivel neste caso público como, como como domiciliario, na, nos domicilios que, que existen no Porriño, logo como energías renovables, que eh, tamén neste caso é eh, moi demandado eh, e a oferta tamén é eh, grande, e logo comercial, cociña, pois un, son cursos eh, diferentes que, que solicitamos a Xuntia de Galicia que esperamos nos concedan a maior parte para que para que con estes cursos de gran amplitud e, neste caso, teórico-práticos, poidan acceder a un posto de traballo rematar en dezembro. Mm. E cales son os resultados da xente que xa participou nestes obradoiros Realmente conseguiron esportarse no mercado laboral? Nos sobradoiros non, non no que son referente aos cursos, pois nos facemos un cotexo un cotexo, tanto cando rematen os, os cursos, non é eh, dado un tempo, tamén hai quedar un, un plazo de tempo para poder buscar unha inserción laboral eh, dar un, un plazo de, de tres, cinco meses a pois, eh, inserción laboral é moi boa, porque conseguimos no que fixemos do cotexo do ano pasado entre cursos AFD, Obradoiros eh, e demais accións formativas feitas polo Concello sobre un 54-58% de, de insercións. O sea, hai algunhas que tamén hai que dicirlo que a miñor non son esa rama, pero son, son insertados laboralmente en algo, en algo parecido non a formación que, que recibiron. Recordamos que para a xente que quera participar nestes cursos, accións formativas e demais, teñen que estar apuntados na Bolsa de Emprego Municipal e renovar as tarxetas eh, cando teñen que facelos, senón que onde fora. Bueno, eh, o que está claro que o que facemos con iso, non, neste caso, a Bolsa de Empleo, que fai tanto como sellado de tarjeta como neste caso que, que acudan a actualizar o seu currículum é... Eh e darlle a posibilidade de, de, neste caso, os técnicos traballan con aquela xente que realmente temos temos na bolsa. decir A bolsa estaba, está para iso, nos cando facemos un estudio que nos piden unha especialidade ou que buscamos, que eh, o buscador da nosa base de datos aquelas persoas que están incluídos na bolsa, que están activos, neste caso que están sellando a taxeta, para que realmente sabes a xente que, que confíe na bolsa, que mire que a bolsa está funcionando e que tamén se preocupe, de, neste caso, de, de vir eh, cando lle toca a súa cita mensual ou diaria, pode poder asistir e actualizar o seu currículum e a súa alta na bolsa para poder recibir as ofertas, tanto formativas como, neste caso, tamén de emprego. Que cifras se manexan do paro actualmente neste mes pasado no Porriño? Neste mes pasado o Concello Porriño subiu en 14 desempregados, estamos nunha cifra elevada tamén, pero, que está claro, todos os concellos eh, están subindo, eh, nos loitamos para, neste caso, eh, canto, canto menos se suban, e eh, mellor, neste caso, no, loitamos eh, conseguir o, o maior número de empregados posible. E, o que loitamos, eh, e que, que somos dos poucos concellos que, neste caso, eh, facemos un servicio de, de asesoramento tanto de emprendedores como tamén de, de busca de emprego, como de, como da formación tan elevada como poseemos, e o que traballamos diariamente. Podemos dar cifras exactas do, das neste caso das insercións que facemos laboralmente, e da formación que damos mensualmente, así o sacamos mensualmente, non polo feito de dicir cando se sentamos, senón para que realmente se sintan gratificados aquelas persoas que son os técnicos de, de Concería de Emprego do Concello de Porriño que traballan diariamente para conseguir o maior número de ofertas formativas, e ofertas tamén de, de traballo. Eu creo que é unha labor moi importante que fan, así se dan os datos mensualmente, cunha media de de 28 persoas mensuales que, que insertan laboralmente cada mes, creo que é unha media importantísima e que poucos concellos poden, neste caso, sacar a luz. Non? O Concello de Porriño é o que está facendo mensualmente, repito, máis gracias á labor que fan os técnicos do, do Concello de Porriño. Hmm. Como ben dicía, o objetivo este ano pode ser reducir as cifras do paro, tedes un montón de accións formativas en marcha, diferentes cursos e outras políticas de emprego. E, é o teu ano máis complicado ao fronte da Concellería, Alejandro? Bueno, creo que decir xacando entramos xa, era un eh, estábamos nunha situación complicada en que taxi na concellería de, de emprego e formación, pero en todos os concellos creo que un, é unha das áreas especialidades que máis hai que loitar hoxendía nun nun concello, está claro que os concellos non competencias municipales competencias en emprego non teñen moitas e eh, o concello Porriño está assumindo moitas competencias que creo que son necesarias e que o cidadáns nos pide cada día, o sea que cantas eh, máis accións se fagan de cara a emprego, a formación e eh, autoemprego é eh, mellor eh, ou sea que un, un posto de traballo que se consiga xa é un, para min é un, é un éxito moi importante é o que intentamos cada día por iso quero dicir que que moitos dos, dos concellos e eh, limiterfes que existen eh, nun limiterfes tamén, porque recibimos moitas chamadas de outros concellos que, que nin son na provincia tamén, para que lle demos o noso plan de emprego, que lle remitamos o noso plan de emprego, e preventarnos por algunhas das accións que se fan como poden desarrollar as eles, eh, eh, que lle tamén que lle entreguemos ou que lle pasemos as bases para mirar, para eles facer algúnas neste caso, actividades iguales as nosas, creo que é importante, creo que dá a coñecer tamén a labor que se está facendo polos técnicos da Consellería de Emprego, unha labor importantísima. Non? De feito, creo que tamén hai xente de outros concellos que ven pouco a esta Consellería a ver as políticas de emprego que facedes e apuntarse precisamente no porriño, se poden facelo, pois inclusive cambiando o padroamento Sí, bueno, claro, aí xa non, me, xa non me vou meter, pero está claro que as cifras do paro tamén suben, pero hai muitísima xente que, que está vindo de outros concellos eh, anotándose na neste caso no, nas oficinas eh, de emprego, sendo do sen concellos porque ven as accións que se fan, eu recibo moitas chamadas de moita xente que se quere apuntar na bolsa e, e así facemos, e así se ve todos os días neste caso na na nosa, em, por emprego, na oficina municipal de sen de outros concellos que queres de apuntar na, na bolsa porque mira que hai accións bastantes e eh? nos está preguntando por todo tipo de, de accións que están salindo no momento que lle decimos que se cura da bolsa neste caso no, na oficina autonómicas se, se poden apuntar pero na municipal non se poden porque só os teñen que estar empadronados en Porriño pois, tamén a demanda que existe no padrón de Porriño pode decirlo neste caso os técnicos oportunos que están de recibindo de querer empadronarse só polo efeito de, de apuntarse na bolsa de emprego de Porriño e por hmm. iso eh, dice todo sí. E xa para ir rematando se xa parece recordamos un pouco os premios Antonio Palacios cuxas bases xa en xa en maio Sí, sí, ahora, ahora en maio estamos ahora para, para facer o cambio de partida, neste caso para destinar para, para ese premio de António en Palacio, en que hay que destinarse 1.500 euros para repartir nos diferentes premios que, que van a existir. Eh, eu creo que vai ser, un, en este caso, unha acción moi importante de cara ao autoemprego, de cara ao emprendedor, para que, en este caso, que ir levar a cabo a súa empresa e poida ter unha axuda, eh, non só para aqueles emprendedores, senón para, para tamén para tamén aquelas empresas como elles teñen constituída a súa empresa que ten algún unha idea inovadora para, para poder po pues, ser outra outra empresa e, e vai ser quero decir motivo da, para que non só emprendedores asistan a este evento, senón empresarios xa xa consolidados e que poidan ver as as diferentes iniciativas que existen. Mm. Recordamos que quem quera asesorarse máis pode acudir ás dependencias aquí no multicentro de torneiros Da Concelle de Emprego e Formación ou, bueno, visitar a página sí, do Concello Sí, con visitar a página web do, con, do Concello ou de Por Emprego, neste mm. caso Que as diferentes accións que, que ten para, para poder asistir a, a, a Por Emprego Tanto neste caso para emprego, formación ou outro emprego Sim no? mm. Non sei se queres engadir algo máis antes de rematar Sí, no, bueno, baradir, ou engadir algo máis tamén eu de nos referente aos obradores que xa solicitou, bueno, que, que ten pesado solicitar que xa fixe os proxectos o Concello de Porriño non? para no momento que, que a Xunta de Galicia se, se saca neste caso a orden eh, que saca normalmente para o Sobrador do Emprego, Concello de Porriño tendrá eh, a solicitude xa feita como xa ten para solicitar tanto energías renovables, ocio sanitario como jardinería, tamén comercio, comercio marketing para... Creo que son catro especialidades moi importantes que hai gran demanda, gran oferta, eh, oferta en este caso de emprego para ese tipo de especialidades eh, que son especialidades moi importantes e eh, que seremos en algúnas punteiros. ¿no? Pois pues moitísimas gracias por estar conosco, Alejandro Lorenzo, Concelleiro de Emprego e Formación do Porriño. Moitísimas gracias a vos. Até próxima.